În caracterul lui Hamid apar primele roade ale schimbării, produse în ea de Domnul Isus. Hamid a înțeles darul pe care Dumnezeu l-a dat omenirii și simte nevoia ca și el la rândul lui să facă un dar. Musafirii din Anglia se pornesc la drum. Astăzi îi vom însoți pe drumul lor spre Maroc și o vom cunoaște și noi pe fetița familiei, Jenny pe care și Rosemary aștepta de 10 ani să o cunoască. La mulți, mulți kilometri depărtare, sub alte stele ale Crăciunului, a fost de asemenea o sărbătoare. Aceasta avea ceva în comun cu festivitatea din Casa Misionarei și aici erau copii fericiți și mulțumiți. De altfel, era o sărbătoare cu totul diferită. În loc de portocale, nuci și bomboane, erau cuburi de ciocolată, prăjituri și un cozonac mare de Crăciun. În loc de zdrențe, murdare și ude, copiii de aici erau îmbrăcați cu haine colorate, și pulovere. Fetele aveau fundițe albe în păr, nimic nu părea lipsi la fericirea acestor copii. Însă, după ce ospățul și jocurile s-au terminat, iar copiii s-au adunat în jurul bradului de Crăciun ca să cânte colinzi, o tristețe adâncă cuprinse inima celor adulți care erau prezenți. Cea mai afectată însă era micuța Jenny, o fetiță de 9 ani. Acesta era un cămin pentru orbi, iar micuții cântăreți nu puteau vedea nici bradul luminat, nici cadourile. Ei au mâncat cu poftă mâncarea gustoasă, au luat parte la jocuri cu o bucurie netulburată. Jenny, însă, care stătea între părinții ei și asculta, simți dintr-o dată că îi se urcă sângele în obraz. Ea era convinsă că, dacă ar fi trebuit să trăiască zi de zi în întuneric. Ca și copilașii aceștia, n-ar mai putea să fie fericită niciodată. Închise ochii și încercă să-și închipuie cum ar fi în asemenea stare. Însă doar la simplul gând al orbirii se înfioră și repede deschise ochii ca să privească la copii. Tocmai cântau un cântec pe care și jenii îl învățase la școală. Versurile lui spuneau așa. Noi am văzut steaua lui ca o speranță, în noaptea întunecoasă ce pe cer se înalță. Strălucirea lui și-a dezbrăcat-o cu putere cerească, pentru noi a venit în iesle să se nască. Noi am privit în față iubirea ca răspuns și dragostea din sânul tatălui ne-a pătruns. Era așa de mic, dar tare, ca un leu, iar noi ne-am predat lui Dumnezeu. Jeni era o fetiță cu inclinații practice și se întrebă îndată de ce acești copii au învățat o astfel de cântare, la ce folosește acestora să cânte despre stele strălucitoare când ei trebuie să trăiască în întuneric. Cei drept trebuie să recunoască că nici măcar unul dintre acești copii nu arăta nefericit. După expresia feței fiecăruia în parte, îți venea să crezi că ei văzură cu adevărat steaua Crăciunului, cu strălucirea ei, din depărtare cei drept, însă clar și lămurit. Jeni înțelegea bine despre ce vorbea cântarea. Ea însă își învățase la școală să confecționeze o friză minunată pe pereții sălii de clasă. Fondul era din hârtie albastru închis, ce trebuia să preînchipuie cerul în timpul nopții. Copiii au colorat figuri, le-au decupat și apoi le-au lipit, trei cămile cu funii colorate și trei magi cu barbă ondulate, cutii cu daruri, apoi o stea lucitoare, ce se opridea asupra unui grajd modest, în care o mamă se juca cu copilașul ei. Și tocmai acest băiețel simțea genii fără să-și poată explica aceasta era lumina cerească spre care se îndreptau magii. Mama o îngheonti ușor pe jenii, căci copiii terminară de cântat și aplaudau, pe când jenii era dusă cu gândul departe. Atunci se întoarse și ea și a început să aplaude cu putere, ca să arate copiilor orbi cât de mult i-a plăcut cântarea lor. După aceea, cineva a ținut o cuvântare și totul a trecut. Pipăind, copiii înconjurară pe oaspeți, iar cei mai mici, pe cât de somnoroși, pe atât de fericiți, au fost duși la culcare. Cei mari, însă, s-au înghesuit spre ușă, unde s-au despărțit de oaspeții lor, făcând semn cu mâna și strigând. Fețele îmbujorate și mâini ce făceau semne cu bucurie, ceea ce însemna la revedere. În drum spre casă, Jenny era foarte tăcută. Mama ei s-a temut că este prea obosită și a trimis-o imediat la culcare. De fapt, Jenny fusese puțin bolnavă, iar mama ei nu voia să o ia cu dânsa în seara aceea. Însă Jenny o rugă atât de mult până ce reuși să-și impună voința după cum era obișnuită. Așa că fetița se culcă comod sub plapuma de perne cu față de mătase de culoare roz și parcurse cu privirea frumoasa expoziție de cadouri primite cu ocazia zilei de Crăciun. Cărțile și jocurile, rochia nouă, brățara de aur pentru ceas și geamantanul mic de voiaj. Cadourile erau pe placul ei, iar cel mai frumos dar dintre toate cele primise se găsea afară în grajd, un ponei ce-i aparținea numai ei. Pentru prima dată în frageda ei viață, își dădu seama că este un copil foarte privilegiat, pentru că toate s-au învârtit în jurul ei. Se duse cu gândul la copiii aceia orbi, care nu și-au putut vedea jucăriile, și la copiii din Maroc, care n-aveau niciun fel de jucării, ba chiar adesea n-aveau nici de mâncare. Mătușa ei, Rosemary, lucra între astfel de copii și, într-o scrisoare trimisă pentru Crăciun, i-a povestit despre ei. Așa că Jenny avea cunoștință despre ce se petrecea acolo. Ce-i scrisese mătușa ei pentru jenii era ca o poveste palpitantă, ce nu auzise niciodată. O privire deschisă spre o lume străină, în care copiii umblau îmbrăcați în zdrențe, dar dormeau în aer liber și munceau ca să se întrețină ei înșiși. O lume în care copiii mici erau bolnavi pentru că nu aveau hrană în destulătoare. Genii însă și era nebună după copiii mici, singurii pe care i văzuse vreodată din apropiere, erau acei copii în halate albe, păziți cu grijă de surori, așa că nici vorbă să-i fi putut lua în brațe. Copiii aceia din depărtare, cu siguranță că erau prea săraci ca să poată avea o soră de copii. Poate că va avea ea vreodată fericirea să-i țină în brațe pe câțiva dintre ei. Timpul s-a scurs și pregătirile de drum spre sud erau gata. Într-adevăr, șase săptămâni după acea noapte, automobilul era la drum. Pe bancheta din spate, jeni trona învelită în nenumărate pături și haine calde. În timpul călătoriei peste canal, toți trei avură rău de mare. Jenii a găsit aceasta că era ceva oribil. Îndată însă ce mulțimea valorilor a rămas în urma lor, iar ei goneau cu mașina de-a lungul șoselelor franceze străjuite de plopi, plăcerea călătoriei a început. Era amuzant să vezi prin satele franceze copii îmbrăcați în șorțulețe albe, ducând sub braț franzelele albe, lungi și subțiri. Amuzant era de auzit și limba lor străină. Într-unul din orașe, tatăl a făcut un popas și a vizitat împreună cu familia catedrale vechi impunătoare. Chiar și conversațiile ușoare ale lui Jeni amuțiră în fața frumuseții maestoase a ferestrelor colorate din Chartres, iar rămasă în urmă de părinții săi și privi multă vreme la picturile pe sticlă ale căror culori de roșu-auriu și albastru de safir neatinse în decursul secolelor, strălucesc și astăzi cu aceeași prospețime ca în ziua când creatorul lor închină arta sa luminii dumnezeiești. În timp ce Jenny stătea așa pierdută și contempla, soarele ieși de după un nor, iar ea se văzu dintr-o dată înconjurată de un curcubeu în lumin vioaie. La picioarele ei se găsea un covor în culori gingașe. Părul ce-i cădea desfăcut pe umeri lucea ca aurul curat, iar rochița ei albastră, avea aceeași strălucire ca mintele Maicii Domnului din fereastra din fața ei. Restul încăperii era întunecat și rece, doar ea stătea singură, transfigurată parcă, într-o insulă de lumină. Strălucirea lui și-a dezbrăcat-o cu putere cerească, șoptia aproape involuntar. Dar în același moment, un nor se întrerupse în fața soarelui și pe dată flisele de piatră și propria persoană arătau cum fusese mai înainte. Ea nu se schimbase cu nimic. Stătuse doar o clipă în lumina soarelui, concentrat în ferestrele colorate. Se reflectară și apoi se frânseră. A patra zi, genii, împreună cu părinții au trecut granița în Spania, și-au călătorit în sus spre munții boschi, acoperiți cu zăpadă. Când au ajuns în dreptul strâmtorii, i-au prins un viscol puternic, care i-a silit să caute adăpost peste noapte, pe care l-au găsit la un mic hotel de partea cealaltă a muntelui. Aici s-au așezat lângă un foc plăcut ce ardea cu vâlvătăi, iar pentru masa de seară a primit crochete de cartofi cu măsline și ceapă prăjită. În fine, geni era așa de obosită că abia mai putu urca treptele până sus la dormitor. Au trecut doar câteva clipe și geni era deja adormită. În dimineața următoare se trezi foarte devreme, căci cocoșii din curte puseseră la cale un concert mult prea matinal. Era încă întuneric, însă jenii sări din pat deschise larg fereastra și se aplecă în afară, în aerul înghețat. Munții, înzepeziți, se distanțau mai estuoși, înălțându-se de jur în prejur. Primele fâșii luminoase, ce prevesteau zorii dimineții, se arătară la orizont. Deasupra lor, însă, strălucea, lucea fărul. Niciodată nu mai văzuse jenii o stea așa de mare și de luminoasă. Cei drept, Frigul o mână din nou în pat, însă își întoarse capul în așa fel ca să poată vedea din pat steaua și firmamentul ce se stingea. Oare aceasta a fost și steaua care i-a călăuzit pe magi? Să fi fost aceeași pe care a privit-o cu ochi somnoroși în decursul lungii călătorii pe timpul de noapte, până ce răsăritul soarelui a întunecat-o cu strălucirea lui?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 Dintr-o dată se trezi în ea dorința ca, împreună cu părinții ei, în loc de a mai călători cu mașina, să călătorească pe trei cămile, peste munții înzăpeziți, cu ochii ațintiți spre stea. Bagajele cu cutia ornamentală, cu pietre prețioase, să fie bine păzite și așa să poată merge în căutarea luminii cerești. Dar unde vor găsi ei lumina cerească? În îndepărtata țară a soarelui, unde s-au dus și rândunelele sau la picioarele unui copilaș. Genii nu știa, A adormise din nou adânc pentru câteva ore. Când se trezi, zăpada strălucea pe munții ce contrastau intens cu albastrul cerului, iar mama stătea lângă patul ei. Te-am lăsat să dormi până în ultima clipă," spuse ea. Acum îmbracă-te repede și mănâncă, căci tata pregătește deja mașina." El spune că trebuie să fim la Madrid până de seară. Pe o aștepta un eveniment minunat. ea îi va putea vedea cu adevărat pe copiii care îi îngrijea mătușa Rosemary. Șase săptămâni mai târziu avea să plece împreună cu părinții într-o călătorie lungă cu mașina, a cărei țintă finală era mătușa Rosemary și cerșetorii ei din munții Africii de Nord. Doctorul casei afirmă că jenii avea nevoie de soare și soare avea să aibă. În ce priveau, medicamentele, tonicele, mâncărurile apetisante, călătoriile lungi cu autoturismul, pe toate acestea genii le primea mai mult decât era necesar. Însă atât dragostea cât și banii nu puteau face ca în luna ianuarie soarele să strălucească în patria ei natală. De aceea părinții au hotărât să călătorească împreună în sud, într-o țară unde soarele cald strălucea pe un cer fără nor, iar din munții înalți vântul adia proaspăt spre voi? Acolo jenii se va bronza, se va face sănătoasă și va primi putere. Lui jenii se părea că se află în pragul unei țări de basm. Ea se simțea una cu rândunelele care căutau să fugă de un cer plumburiu de ploi reci și furtuni de zăpadă și se îndreptau tot mai mult spre sud. Un instinct tainic, dar sigur, le conducea spre izvorul luminii, până ce într-o dimineață frumoasă vor plana pe aripi argintii într-o lume unde domnesc numai razele soarelui cu căldura lui. Genii se întreba cum avea să cunoască tatăl ei drumul. Își închipuia că va urma pur și simplu soarele, așa cum și magii urma răsteaua. Era destul de somnoroasă ca să-și amintească că există hărți și indicatoare de drum. Stele, soare, brazi de Crăciun, rândunele cu aripi lucitoare, toate acestea apărură într-un vis frumos, îmbrăcate în diferite culori. genia dormit adânc în noaptea aceea. Drumul din Anglia spre Maroc cu mașina a fost foarte lung, dar părinții lui Jenny s-au asigurat că locul din spate este comod pentru ea și au făcut multe opriri. Data viitoare vom afla ce pregătiri a făcut Rosemary pentru sosirea lor. Pe curând! captivantă a cărților.